Három ülünk a stúdióban, Mányai Géza vagyok, Miklós Ender és Kolondzia Gábor. Titeket már szerencsére ismernek. Egyébként el kell mondanom, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a múltkori beszélgetésről. Úgyhogy remélem, hogy nem fogjátok vissza most sem magatokat, és nem rejtitek nem a, az igazságot a Ma mit hoztatok, mi lenne a témát? Hát arra gondoltunk, hogy most a kérdéskör, társadalmi aspektusát ö, vennénk ö, elő. Tehát ö, ha már ugye itt ülünk a civil rádióba, akkor a civil társadalom ö, megerősítésének a céljával is ülünk itt, tehát nem pusztán szakemberként ö, állunk hozzá ezekhez a kérdésekhez, és ö, úgy látjuk egybehangzóan egyébként egyre inkább a szakértők, hogy itt a, alapvetően a civil társadalom megerősítésével lehetne egyről kettőre jutni, mert különben ö, még az a veszély is fenyegethet, hogy most a különböző elitek váltogatják egymást, de valójában ugyanaz marad, ami hmm. jelenleg. Tehát az egyetlen kitörési pontnak mi ezt látjuk, ami, ö, hogy mondjam, még a rendszerváltásból elmaradt. Tehát ezt a fajta lépést kéne megtenni ahhoz, hogy a, a, általában a társadalom fejebb legyen Csikkerózsika ámbából, és ezt pedig a helyi politika szintjén lehet elsődlegesen megtenni. Ez a kitörési pont. Egy ö, érdekes eset jut az eszembe a, a civil társadalom szerepét illetően. De el kell mondom, hogy a probléma hogyan keletkezett. Amikor létrejöttek a 20. században a, a, a tömegtársadalmak, ami azt jelenti, hogy a, a politika annak előtte arának szűk politizáló elitnek a privilégiuma volt, aminek sok rossz oldala is volt természetesen, ez antidemokratikus volt tulajdonképpen, azonban legalább áttekinthető. Tehát a, a régebbi politizálás ö, ö, egy szűkréteg, világos, racionális, áttekinthető struktúrája mentén alakult ki. És mikor a, bejött az általános választási, bejött a tömegpolitizálás, akkor egy percen belül kiderült, hogy itt az egészből valami nagyon fontos dolog elveszett elveszett az áttekinthető képesség. Szóval most tényleg nem akarok ezen lovagolni, de tény és való, hogy például a nácizmus egy ilyen tömegpolitikába tudott de Nem azért, mert a németek alapvetően gonoszok lettek, hanem azért, mert a helyzet alapvetően bonyolult és áttekintetlen volt a választópolgárok milliói számára. És aztán ilyenkor, amikor elmegy ha hajó, akkor már nem igen valami csinálni később most ebben az egésznek a, a tanulságát a politikai elitek olyan módon ö, vonták le, hogy akkor tekintsük kiskorúaknak ezt a választópolgári társadalmat, mi vagyunk a nagyok, mi vagyunk az okosak, majd mi megmondjuk, hogy mi merre van, ti csak az a dolgotok, hogy szépen szavazátok meg azt a sok bölcsességet, amit mi kitaláltuk. Ez a 20. század meghatározó vezérlő ideológiája, és az urbanisztika területén ez különösen erős volt, mert a Úrban egy nagyon bonyolult sok összefüggéssel rendelkező dolog lévén. Komoly szakértelmet igényel, hogy valaki ezt megtervezze. Itt a Lukovics Tamás barátunk hivatkozik a, a korbúzi nagyépítészre, aki olyas félét mond, hogy a város túlságosan komoly dolog ahhoz, hogy a polgár lehessen bízni a, a ügyek intézését. Most hát ezt a mondatot a 12. században nem mondhatta volna, ezt jutott volna, mert annak a századnak megjöjjődése volt, hogy a várost a polgár, ő építik. Na, ez a deformáció, ami a 20. században bekövetkezett. Most akkor kialakultak azok az elitek, amik először úgy vélték, hogy ők szakszerűek és szakmai szempontok alapján tudják az egészet irányítani. Aztán egyszer csak felbukkantak az egész mögött az érdekek. Ez azt jelenti, hogy én a szakember most már kéntelem vagyok annak és annak a nagybefektetőnek a nézeteit figyelembe venni már csak azért is, mert közvetlenül vagy közvetve tőle kapom a pénzt. És ha én a szakember nem veszem figyelembe azt, amit a nagybefektető mondott, akkor röpülök. Na innentől fogva aztán a dolog már el is torzult, és, és ami szakértelemnek látszott, az innen valami leginkább maffiaérteknek érteknek mm. és tűnik fel. Na most, hogy, hogy mi az egésznek a végkifelet és merre van a kiárat, arra most el fogok mondani egy példát a demokrácia egyik klasszikus országából, Dániából. Dánia a második világkából után épp úgy működött, mint a legtöbb fejlett nyugati ország, tehát a, a, mondjuk a, mondjuk finom a szakértő demokrácia irányította az országot, és egyszer a 80-es évek elején szakértői demokrácia elhatározta, hogy Kopenhága valamelyik városnegyedében egy hatalmas panellházas lakóterve. A Dán lakótelepek illetve panellgyártás az nagyon híres volt, hát hadd mondjak annyit, hogy mi magyarok is a Larzen nézenféle. Házárendszert a dánoktól vettük. Hát úgy elrontottuk némileg, de de a lényeg az, hogy alapvetően dán szabadalmat adaptáltunk Magyarországra. Szóval hát a dán demokraták elhatározták, hogy, hogy egy nagy város építenek. Igen, csak hogy. Úgy látszik, betelt a pohár, mert rögvest egy lakossági tiltakozó mozgalom szerveződött, de hát a, a szakértői demokraták úgy vélték egy darabig, hogy hát fütyülünk az egészre, hát Istenem, hát azért van az emberek szája, hogy jártása, és elkezdték előkészíteni a tervezetet. És egészen addig tartó az előkészítés, amíg a Földődött lakosság blokádokat ö, szervezett, útezárásokat hajtott végre, és Dánia egy pillanat leforgás alatt a polgárháború küszöbére érkezett. Egy lakótelepépítés építés miatt. Na, a pofon kellett a, a szakétői demokratáknak, hogy kihozanodjanak. A tervet elejtették, és Dánia ennek a soknak a hatására tért át arra, a szisztémára, amit úgy lehet mondani, hogy a, a, a lakosság részvétele történő tervezés. Innentől fogva már törvények szabályozák azt, hogy miképpen kell a lakosság részvételét mindenféle érdemi döntésben szabályozni, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a szisztéma a korszerű tervezésnek a hmm. szisztémája is. Tehát azt mondjuk, hogy a demokráciát kérem, kontunk be a szónak jelentésében. A demokrácia most félét jelent, hogy én a sorsomnak az irányítás, a lehető legjobb mértékben részt tudjak venni. A demokrácia nem azt jelenti, hogy négy évenként választunk -e egy egy pártot, mégis egy kormányt, aztán amikor nem tetszik, négy év múlva elgettjük és megint választunk egyet. Hát ennek addig van köz a demokráciához. A demokrácia az lenne, hogy ha én érdemben bele tudok szólni mindenbe, amiben az én sorsomat érinti. Hát ettől, ettől a demokrácia felfogástól vagy gyakorlatól meglehetősen messze vagyunk, de hadd mondjam már egy, egy pici de mértékadó személyes sikeremet. Egyszer. Egy, egy talponállóban szopogattam a fröccsömet, és a csapos éppen azon füstölgött, hogy kiszámított, hogy egy deciboron mennyi adó van, és fölötté ingerült volt emiatt, hogy, hogy milyen rengeteg adó is ott mert Én a, a következővel hűtöttem le. Nézd, minden normális országban kell adót fizetni, hiszen nagyon sok olyan közkiadás van, amit másképpen fedezni nem lehet. Én azt hiszem, hogy magának nem az a baja, hogy adót kell fizetni, hanem az a baja, hogy nem tud beleszólni abba, hogy mibe fordítják az adóját. Mit mondjak? Ez az egy mondattal ö, egy higat adófizető polgára tettem a csapost, és elismerte, hogy igen, igen ez a probléma. Annyit ennék ehhez hozzá. Sokat emlegettük már ebben a műsorban, és Kis Istvánt, aki mindkettőnk mondhatjuk, hogy mestere volt, közigazgatási jogász, Magyar kedvenc tanítványa, hát én késő öregségében találkoztam vele, de akkor is teljesen hát teljesen napra kész szem volt minden problémába, és az ő egyik alaptétele az, hogy a társadalom alapmegelenési formái az vagy szerves, vagy szervezet, hogyha eredeti állapotában a társadalom a sem működik úgy, mint egy szervezet, akkor a megnyilvánulásai szervesek, hogyha ezek valamiért gellert kapnak, akkor már csak marad a szervezet, ez már egy másodlagos derivátum. Na most, mi van akkor, hogyha szerves? Az ereleti. Vegyünk két példát. Egyik az külföldi, a másik hazai. Ugye, adban van egy tiroli falu, ahol megmaradt régi műemlékházak, parasztházak állnak, azok a az jel tirodi tiroli parasztházak, Jön egy fickó, megveszi az egyik házat, fogja, és lebontja, és helyébe épít valamit. És attól kezdve a faló lakói nem állnak vele szóba. Átnéznek rajta, ha keresztve esnek rajta, akkor sem veszik észre. És a végén a fickó, Bosán tér lebontja az újonnan épített házát, visszaépíti a régit, uh -huh. és akkor is még mormognak, hogy hát, esetleg talán még, ha jó leszel, akkor befogadunk. Uh -huh. ez, a, ez, a, ez az egyik a, a külföldi példa. A másik a belföldi, igaz, hogy ez egy égebbi, kb. 100 évvel ezelőtti, amikor is megépült az Ankerház. Ami egy bombasztikus éppen, mondjuk ki magyarul. Igaz, mert megszoktuk, és ahhoz képest, amiket most építenek egy békebeli finom uh -huh. fúvóla futam. Csak ugye tudják, ez a Balcsirinszki és a Madástér sarkán az a sárga ö, sárga Igen, pontosan. pontosan Balcsirinszki útnek a kindulásánál. Igen, igen pontosan ott, ott áll. Ott van a Anker közis egy Anker egyébként. Anker közis, nagy. Egy ilyen korabeli, telekspekulás, bombasztikus épületen. Na és, és hát hogy az építész hát nagyon büszke volt saját magára, és akkor elkészült az épület, akkor kikocsizott a feleségével nagy hm. kalap, grinolén, nagy hm ott a hosszú szoknya, minden. a minden, és itt a kiventek, és mert meglátta a az a nagyságos aztán az épületet, azt mondta, hogy maga ez hogy képzelte. <gül> Tehát ez a normális, amikor, amikor így állnak hozzá, hogy maga ez hogy képzelte. Na most ez, amikor a társadalom szerves mennyi hogy nem működnek, akkor már a szakmának a terméketlen vitái maradnak ezzel szemben. Amikor egyik azt mondja, hogy jó, a másik azt mondja, hogy nem jó, ezek egymással elvitatkoznak, a lakosok maximum mormognak saját magukban, de ebből nem születik, nem születik semmi. Tehát az egyetlen kitörési pont, amikor elég hangosan a hallás küszöböt is meghaladóan e, hallatszik a társadalom részéről, és annak megfelelő szervetén rész, hogy maga ezt hogy képzelte. Uh -huh. Tehát e, ez az, ami ö, vissza kell, hogy jöjjön, és ö, ez első fecskeként tekintem az olyanokat, mint amikor az oktogon műhelyen kritikák kritikákat dolgokról. Bár én megmondom őszintén, hát ez az én gyengeségem. Én sokszor nem tudom követni, hogy mikor mond, mondanak valami a rosszat, és a mások már a jót. Én mireket oszthatom. látom. az, hogy a végén mondja a kritikát. Akkor igen, igen. Amikor már egy rendben van, mert elmondta legalább. Ugyanakkor uh -huh. egyes épületekről szól általában ez a kritika, urbanisztikai kritika nincs, ennek uh -huh. is a kéne. Mm. Tehát ezek a ö, most már a szervez, szervezettség irányába menő mm. ö, eszközök, amiket használnunk kell ö, a továbbiakban, hogy ö, hallassuk a hangunkat, hogy azért minden még lehet hát, se lehet vagyunk Azért a hogy egy, egy önkormányzati ember ülne itt, most azt mondanám, tehát kérem, hát ez azért nem igaz, mert mi ugye közzék el, hogy tegyük a terveket, mit tudom én, a, a mi környékünkön is jön a, a helyi újság, és akkor abban benne vannak, hát van egy ilyen lista, cím, hogy ki gyújtott be tervet, és hogy ez e, akkor még ilyen fegfelebezési időszak alatt van. És akkor, ha valaki nagyon-nagyon akar, akkor ugye utána járhat. Tehát úgymond megvan a nyilvánosság, legalábbis e, formálisan ennek eleget tudnak tenni. De mi ennek az a módszere, hogy az ember e, valóban be tud, bele tudjon szólni, nem hogy Dániába vagy. tudom, hát ő... mit lehet itt fel csinálni? Bár ugye itt arról van szó, hogy valaki mondjuk épít valamit, az a behatol a világunkba. Mi van? És, és hát ezt, ezt, ezt erről véleményt akarunk előtte mondani, és akkor út, vagy elfogadjuk, és azt mondjuk nagyon jó, örülünk neki, vagy, vagy módosít rajta. De hát általában az emberek ezt még a szomszédok is igazából csak a végén látják. No most mondtál egy nagyon érdekes szólt, és be szeretném építeni, hogy tudnélik a ember. Na valaki van a telefonba, úgyhogy engedjük meg, hogy ő is beszéljen, és utána a kérdésemre válaszoljál. Haló? Jó. Két hete, én voltam, tettem Timréről, a tsei Mária vagyok. Csak a. Hát nagyon-nagyon örültem annak, hogy a, a demokrácia szót is szóba hozták, és hogy az nem azt jelenti, hogy a négy évenkénti szavazást, hanem majdnem hogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy nagyon elcsúszott ez a demokrácia jogi gyakorlata, és az ismeretek és a felelős jövőbeli döntéshez, Hozzájárulni csak akkor szabadna annak, aki oda elmegy és bármihez leteszi a keresztjét vagy az X-ét, amikor is meg van győződve arról, hogy azzal előbbre vivő nép döntést, hogy így mondjam, tehát civil döntést hoz, és ez sajnos... 15 éve nem így működik. Na, az előtt sem úgy működött. Jó, hát az mondjuk mondjuk az, az, az diktátum... Nem lehetett megtanulni, nem? Diktátumnak mondták, igen. Akkor az, az népi demokrácia címszó alatti diktátum volt. De itt nagyon-nagyon sok minden elhibázott. És az építkezésekre is azért a felelős építészeti tervek, hogy azért az hogy illeszkedik már az ősöktől kapotthoz, mert nagyon-nagyon tetszett nekem ez a visszaépített ház, ugye ott, aki lebontotta és vissza kellett, és akkor netán. Na itt van már egy olyan, hogy... hogy, hogy, hogy jó értelmű nyomásgyakorlás, hogy nem engedjük azt a megszokottat, abban lehet jót, pozitívat, előrevívőt, korszerűbbet, de azért a gyökerek, az a millió, az szóval ahhoz való jogos ragaszkodás, mert ha nincs egy fix pont, amiben az emberek tudnak na hirtelen akarom kimondani, a generációkon ah, át uh, alkalmazkodni, alkalmazkodni akkor kibillen a világ egyensúlya, uh -huh. és ez hát bárhova érvényes a világ minden pontjára, de mindenkinek önmagának a saját maga kis uh, területén kellene ezt uh, uh, gyakorlattá tenni, és akkor valami harmónia felé haladnánk. De akkor, amikor oda ö, négy évente beszavazott, ö, nem tudni bizonyos kérdésekről, ö, hogyan vélekedő embereket, jogszabályok ö, tengerét ö, gyártani, és néha, néha ugye, ö, fölemelni a kezét bizonyos kérdéseknél, ott is majd, mint a szavazógép működnek, és ott sem lehet érvényesíteni az én egyéni akaratomat, mert már pártoskodásban vagyunk, ugye? És itt, itt, itt, itt van az egésznek a, a, a, úgy a lényege, hogy miért vagyunk ennyire széllyel, és miért nem tudunk egy emberi mértéket tartani. Nagyon köszönjük a véleményét, Én... és hallgasson minket, köszönjük nagyon értékes szóval. volt. Már Kezident mondtam két hete is, hogy nagyon most már itt maradok a Gyuri után kedves. az adon és úgyhogy az előző téma is nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, mindenki jót világnak. Hát valóban igaza van a, a véleményével, és Na most ezzel a tiroli házon nekem eszembe jutott egy budapesti eseményem, éppen ezekben a, a, a, a hetekben játszódik. A Dunaparton a Tudomás Akadémia mellett van egy épület, amit a Nép háznak beszélt, és a legkevesebb, amit mondhatok, hogy nem teszett senkinek a világot utána a, a spenghúzázat, megépítették, és utána folyamatosan évtizéken keresztül mindegy kritika a mert az emberek vagy röhögtek, vagy dühöntek, hogyha ezt a házat látták, de csinálni nem lehetett semmi. Egészen addig, amíg végül most fölbukant valami vállalkozó, rájött arra, hogy ez a ház úgy, ahogy van, nem kóser, le csak csinálni vele, szép már lebontani, mert eléggé bonyolult dolog, mert ezt nem lehet búdózerrel, hanem úgy elemenként kell szétvágni. Elbontani, szép nagy munka lesz még a lebontása, de az a lényeg, hogy végül is ezt a házat, épp úgy, mint azt a bizottságot, Kiroli házat lebontották, csak hogy e, a kiinduló pont volt egészen más. De ő már Igen. nem építhet oda egy, egy e, szecessziós, vagy milyen házat, hát, ami oda de, még hogy ment. Hogy teszem, ítébít, a következő, majd Arról még majd szót beszélek, de a dolog lényeg az, hogy erre erre egy egyvalóan figyeljük. Tirolban a dolog úgy indult el, hogy a lakosoknak nem tetszett, és az erkölcsi nyomás kikényszerítette, hogy az oda nem illő házat lebontsák itt nálunk, a lakosok nem számítottak semmit, a, még a szakma se számított semmit egyébként, ellenben amikor jött egy vállalkozó, megcsörgette a pénze akkor egy pillanat alatt kiderült, hogy igenis, ezt a házat le lehelelt és le kell bontani, Hát a vállalkozó egyébként azt hiszem, hogy nem esztétikai, hanem funkcionális okokból bontja le, tudjunk, az a házat, az a, a, a, a szépség és a jóság nagyon harmóniával egyesült, mert a épp olyan használható volt, mint amilyen szép. Úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy ezért aztán a vállalkozói kezdeményre. A vállalkozói kezdeményre a házat lepontod, a most épül valami, nem tudom pontosan, hogy mi épül, egyet viszont tudok, megint a kutyát nem kérdezték meg, hogy ez a valami, ami épül, jó-e vagy nem jó, úgyhogy csak imádkozhatunk az, hogy elfogadhatóbb legyen, egy most épül, mint az elődje volt. Uh -huh. Egy ugyancsak mostani példa, és még ez csak terve van, tehát ráadásul még előtte vagyunk, a buddavari dísztér. Most a újságból lehet látni... Volt, valami nagyon. Ö, olyan, úgy néz ki, mint egy benzinkút. A, ö, a, pontosan a, ezt akarom a mondani, szerint, igen. hogy a, a Honvéd Főparakszonság épületéről van ugye szó, amelyik egy torzói rom. Nem is tudom, még maradt egyébként fönn. Ennél ö, jobb állapotó épületeket mondani, eltüntettek a annyira, földszínéről, igen, pontosan. És értékes ráadásul értékes maga az épület eredeti állapotában se volt egy olyan nagy dolog, de végül most itt maradt. Ö, háborús mentóként kvázi és ö, azt kell mondani, hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. Na most ö, a. Megy, na most ö, ezzel kapcsolatban újabb is olyan tervek készültek, vadabbnál vadabb tervek készültek egyébként az, az idő ment előre. És most a legutóbbi változatban valóban, ahogy te mondtad, úgy, úgy fog kinézni, mint benzinkút. Elképesztő uh -huh. egyébként, hogy, hogy miket találnak ki. És uh, ugye tervek készültek többször is a uh, magának a díszcélnek és a beépítésére. Ott ahol a régeszeti feltárás folyik, a zászfók, ahol rongyosan lobognak a szélbe. Uh -huh. Na most uh, et, ezek után el tudom képzelni ott is valami vad dolgot és a legkevesebb, hogy egy ilyen helyen, ami a budavári díszcél, hogy a köztársaság elnök palotája van, ahol külföldiek hegyei mennek, hogy egy nemzetközi, de minimálisan magyarországi terpályozatot ahogy, uh, írjanak ki, és a közönség bevonása vagy kiállítás keretébe mutassák be, és igenis tességszevesen figyelembe venni a közönség véleményét, nem egy ismeretlen építésznek újabb és újabb rémálmait uh, uh, kitalálni, és vannak olyan helyek, ahol az legkevesebb, ami elvárható, tehát ez a, mondhatom is, hogy demokráciához úgy tartozik, mert szamár hazafül. Uh -huh. Közben van egy telefonálunk, egy kicsit várakoztattuk, hisz el akartuk mi is mondani, amit lehet. Haló! Tessék, itt vagyunk! Jó napot kívánok! Hát ugyanaz a telefonálunk kétét, úgy látszik egy sorban, Nagyon jó, én Károly vagyok. Kialakul egy egy, egy kerekasztal, virtuális kerekasztal. Igen, virtuális kerekasztal, de biztos sokan hallgatják, nem, nem mernek, vagy félnek betelefonálni, nem merik kimondani a gondolataikat. Hát én kimondanám a gondolataid, mert én egy, már két éve betelefonálós vagyok ilyen műsorokban és most elmondanák egy évvel ezelőtti történetet, hogy ezek az emberek, vagy ők hogy érzékelik ezt a, a, a alulról jövő véleményt. Hát én a Tíos Rágyon bojár B. Iván, vagy hogy hívják a srácot a mindig, Iván Bolyár, Bolyár Iván András. Bojár András. Iván András. Bojár Iván András, mindig bajban vagyok a nevével. Hát, ö, ö, beszélt, beszélt, és akkor én betelefonáltam, és akkor elkezdtem beszélni neki bizonyos dolgokról. Mi hogy, az építész kritikus? Hogy, igen, uh -huh. igen. Hogy, hogy mennek Mert ez a kritikát fogalmazott már meg, előtt a népszabadságban, vagy utána, most ez lényegtelen, nem tudom pontosan. Mármint a városvezetés az építészetre kapcsolatban, amit itt nem történik, az tavaly ilyen táj történt egy évvel, egy, egy hónappal ezelőtt, vagy így valahogy. Na most, én betelefonáltam, és hát egyetértetünk abban például, hogy meghatározzák, azt kimondják, hogy például mert én Erzsébeten lakom, hogy Észak-Csepelen akkor is, hatörik, ha szakad, oda szenvíz kell építeni. De ezt már majd tíz éve nyomatják. Na most ebből persze a sem értenek egyet, hogy az a sziget csúcsra már már tíz évvel ezelőtt is, hogy oda de Mi sem értünk egyet erzsibetiek. Hát, hát roncs a terkünk értékeit, ingatlanink értékeit. Még ha a szuperebb ö, biológiai tisztításra fogják végezni, mert a szarnak mindegyik vállalkozó megfogalmazta. A szarnak akkor is szaga, sz, szara neve, hogyha legtisztább, hogy hívják a fogalmazzák meg. Csinálják meg ezt a dolgot. Na meg aztán megfogalmaztam azt, hogy ö, ott van az a világörökség rész az Andrási út, az Andrássy úton a mm, előírásra azt se tartják be az, az, azt az előírásokat, hogy ugyanabban az aszfalttal kell visszaasfaltozni a járdát, amivel, amivel, amivel csinálták eredetileg a 90-es évek végén. És ez így történik, mert amikor a főtörik, főszedik valahol a szervizúton vagy a járdán, hát a szervizút az a, ott van csak a oktogon után a, a, a, a, a felvonulástérve elé, de hát máshol is tehát abval a dolog, az volt, akinek vissza, és nem avval csinálják. Mm. Tehát nem avval tartják be, és nem úgy, ahogy kellene. Na most rögtön támadásként értékelték az ő beszédét is, mert velem egyetértett, meg ő is mondott példákat, mert épp akkor volt szó róla, hogy a, a városon keresztül kell vezetni Sugár irányba a közlekedési utat, és akkor tönkretenni a, a, a Dunaparti sétányrendszert. Vagy, igen, igen, Budán. -ha, vagy, vagy sétálni, vagy visszasétányosítani, vissza de nem, hogy visszasétányosítanák, hanem még a Duna felé. Duna a fölé a, is akarják építeni. Itt ébíteni. is volt Ugye? Van, igen, Jó, igen. mondom. Jó. Na most, hát ez a, egyértelműen az urbanisztika uh -huh. szakértői azt mondják, hogy hát ez a sugárirányú rövidebb útvonal, hát vonzza a forgalmat, és még nagyobb dugók lesznek későbbiekben. De hát bizonyos uh -huh. érdekcsoportoknak az érdekeit uh -huh. sérti a Városházám, mm -hmm. illetve tervezőknek az érdekeit sérdések. Majd mi is mondjál megbeszéljük, kinek az érdekeit, Na, nagyon és akkor még folyt, folytatom tovább, uh -huh. hát valakinek a tervezői, meg meg meg meg, meg beruházói érdekeket, vállalati érdekeket, uh -huh. a monopóliumok érdekeit. Na most, gondolom én, hogy jól van paraszt uh -huh. Na most egy olyan támadást kellett neki megélnie, utána a Népszabadságból, ez a megjelenzé a HVG-be is neki. Uh -huh. A snelle Schneller uh -huh. István, lehet, hogy a vezetőtől, hogy ő milyen nagy docens, meg milyen nagy oktató, stb. Uh -huh. stb. Picit megkérem, hogy most fogjuk röviden, mert nagyon sok uh, kérdést szeretnék még elmondani, és az az érzésem, hogy a lényegét. Uh, a lényegét kicsit, elmondani, hogy engedtem nem, nem probléma, csak uh, most uh, már szűkül az időnk. Jó, egy, Jó. egy. Uh, k, uh, Jövünk és utána megbeszéljük ezeket a problémákat, Ég, jó? Én, bocsánatot kérek, hogy egyébként jövő Jó, jelentem. hogy elmondta, nem, tudta, nem tudtam rövidebbre fogni. De tette. Úgyhogy, a, a lényeg, hogy ki, a, tényleg egy képert, hogy támadásként élik meg, és nem javításként élik meg ott Igen. a városházán. Igen. Igen. Igaza van egyébként. Köszönjük szépen. Most hát ez egy borzasztó érdekes volt ez a záró mondat, hogy, hogy a... a észrelételeket a, a szakemberek a, a személyes támadásnak élik át, és itt, itt, itt sajnos egy olyan emberi torzulásra érkeztünk, a rúrgónyzikő területén messze mutat. A, a, a probléma az, hogy elveszett közülünk a, a kommunikációs kapcsolatteremtő képesség. Ott is egy figyelünk a másik emberre, illetőleg a, a, hogyha másik ember mond valamit, akkor a, a az, azonnal azonnal oda se, ügyet se vetve rá azonnal úgy gondoljuk, hogy na ez most az ellenség és, és ezt most sürgősen el kell innen távolítani csak egy valami van, az amit én akarok és én szeretnék de, de, Úgyhogy úgy, ez, ez egy olyan ö, fogyatékossága miránk magyarokra most könyvsképpen jelenzővé vált a legutóbbi évtizedekben. A borzaszónagynak látom ezt a problémát, alapproblémának Magyarország tekintetében a, a egymásról nem figyelés. Hát egész csokkorra való személyes példát is tudnék mondani, egészen groteszk ö, dolgokat, ö, de nem akarom ebben húzni az időt. Most ez, ez egy a lényeg, hogy itt valóban van a kutyajelásva a csinálni pedig ezzel azt lehet, hogy ezt a párbeszédet, ezt, e, ennek a, a szükségét törvényben, jogszabályokban kell rögzíteni. E, sajnos azon, hogy a, a tervező e, e, személyes támadásként éli meg és nem szereti, az, az alapvető baj, így közvetlenül segíteni, azt hiszem, hogy nem tudunk rajta, mert ezek az emberek, mi emberek, mi magyarok, ilyenné alakultunk, formálódtunk ki. Ezen így segíteni nem lehet elég baj, de mindesetre eh, olyan szabályokat hozhatunk, hogy ez nem érdekes. Ha tetszik a tervezőnek, ha nem tetszik a tervezőnek, figyelembe kell venni, és visszatérve a te példától most nem az a megoldás, hogy, hogy az ember, aki valamit el akar érni a tervel, az utána mehet. A korszerű tervezés azt jelenti, hogy én, mint tervező, megyek utána annak, hogy mit szeretnének az emberig, és mit akarnak és ha az emberekben nem egészen világos, hogy miről van szó, akkor nem örülök neki, hogy ez ki lehet pipálni, hanem elkezdem nekik mondani, és fel kellene bennük az aktivitást. Tudni, társadalom anélkül, hogy a társadalom tagjai aktívak legyenek, nem létezik, aktivitás nélkül legfeljebb csak létezhet. Úgyhogy birkanyája pedig nem igen fogunk sokra menni a 20. században, nekünk aktív állampolgárakban van szükség, és ha nem eléggé aktív, bizony a tervezőnek a feladata az, hogy ez az aktivitás fel kell az emberekbe. Azt mondom, mi most szusszaljunk egyet, és egy picit addig összepróbáljuk szedni a gondolatainkat, hogy hogyan tudunk valami, hogy mondjam, pozitív ö, módon, mert ugye most megpróbáltuk felvázolni a problémát, és ö, én úgy érzem, hogy egy-két ötletet, vagy gondolatot el kéne eresztenünk az éterbe, hogy, hogy, hogy beindítsunk egy, egy, egy, egy legalább a gondolkodásnak egy, egy, egy módját, hogy, hogy mit tehet, az ember, hisz a hallgatóink is, és mi is meg tudjuk úgy érzem már fogalmazni a, a problémákat, mi akkor is ha nem feltétlenül látjuk, hogy pontosan két jobban látjátok, mert ugye benne vagytok a sűrűjében, kívülálló szerencsétlenebek érzi magát, de hogy mit tehet, azt szeretném majd kideríteni. a Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat hallják. Miklós Enderével és Kolundzsia Gáborral beszélgetünk arról, hogy a civil társadalom mit tett a városájára, lehet ezt talán röviden így megfogalmazni, és azzal hagytuk abba a beszélgetésünk fonalát a zene előtt, hogy megpróbálunk néhány pozitív gondolatot hozni, egyszerűen főleg a a problémák felvázolásával töltötük az időnket, és az abban, hogy annyi probléma van, hogy szerintem egész estig és mindenkinek volna még történetem, mint ahogy a telefonálóink is ugye, tele voltak történetekkel, meg mi is, de most mindannyian magunkba folytjuk egy picit ezt a dolgot, itt Miklós Szentre már elkezdett sorolni néhány pozitív dolgot, és, és Kolundzia Gábor is említett egyet-egyet, de hát én most, hagyó, szabad azt mondani, ilyen házi feladatként azt kértem tőlük a zene alatt, hogy, hogy próbáljuk összeszedni, hogy mit tudunk tanácsolni az embernek is, Te lehet, hogy az embereknek kell először tanácsolni valamit, és talán a szakembereknek is, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt a helyzetet, és talán olyan ötletekkel, amik hatékonyak is lehetnek? Hát a dolognak két főiránya van. Az egyik a tervkészítésre, annak a módjára vonatkozik, a másik pedig arra vonatkozik, hogy maga a lakosság, amelyik valamivel elégedetlen, mit tehet a helyzet javítása érdekében. A Tervkészítéssel kapcsolatosan ez egy szakma tulajdonképpen. Vannak kialakult módszerek, amiket a fejlett országokban már régóta alkalmaznak is. Tudni csak annyi az egész, hogy ezeket a módszereket Magyarországon alkalmazni kell, illetve az alkalmazásoknak a kényszerét jogszabajban rögzíteni, mert ezek a módszerek, ezek, ezek e, kellemetlenül hosszúak, sok vitával, e, konzultációval, minden egyéb nyújtják, húzzák az időt, e, látszó, nem halad semmi, tehát sokkal kényelmesebb első tekintere hogyha nem csinálunk ilyeneket. Ezt csak azért mondom, mert, mert e, e, ilyen módszereket csak kényszeríteni lehet a, a, a déleges tervezésre, e, saját maguktól igen-igen ritkán, nagyon kivezésben viteles esetben fogják ezt e, e, az egyetem példát tudok e, e, erre e, a saját praxisomból és Budapest történetéből, de általában e, jellemzően nem fogják ma útól csinálni. Most nézzük egészen választósan, hogy mi ez a, a, a tervezési módszer, amit alkalmaz életnek. Hát először is a, a tervezést szét kell szállazni logikailag. Megnézzük, mi az a probléma aminek a megoldásával valamilyen tervezést igényel. Aztán megnézzük, mi az a cél, amit a tervezésre akarunk érni, azután pedig megnézzük, hogy milyen lehetőségek, milyen alternatívák vannak a cél elérésére. Nos, mind a három lépés egyeztetést igényel, és mind a három eltérő módszereket. A probléma felvetésnél uh, itt nagyon fontos az, hogy az emberek által érzékelt problémákat is uh, tudjuk. Ezek, uh, ezek általában kiterjednek minden lényeges problémára, de lehetnek olyanok, amik az emberek nem vesznek észre, mert nem az ő léptékük uh, ez a probléma, uh, hanem magasabb általános szintű, amit egy laikus nem észlel. Hát akkor ebben az esetben természetesen ezt szintén fel kell venni a problémák Ez uh, Ezt meg kell osztani. Ezt igen, igen, hmm. igen, és akkor ezt meg kell osztani. Tehát ez az egész Amiről én beszélek, ez mind interaktív dolog, tehát, tehát egy, egy kapcsolati rendszeren oda-visszacsatolásos módszerrel. Uh -huh. valósulhat csak meg. E, és hát, hogy a dolog haladjon is elő, az úgy szokott történni, hogy minek utána egy ilyen fórumot tartottunk, ott bizonyos dolgokban megállapodtunk. A következő fórum azzal kezdődik, hogy valaki jegyzőkönyv alapján megnézi azt, mi van állapodtunk meg, mik azok a vitatott kérdések voltak. A vitatott kérdésekhez ki mit tud hozzátenni, e, milyen további vizsgálatok tisztázták a kérdéseket. A, a szakértő elmondja majd, hogy a múlt alkalom ezt. Ez úgy is mi szóval a Lényeg az, hogy ilyenféle módon juthatunk el végül is ö, ö, oda, hogy mik azok a problémák, amiket a tervezésnek meg kell oldani. A következő lépés az, hogy mik azok a célok, amiket szeretnénk elérni. Na, itt aztán döntő fontosságú megint az, hogy a lakosság az érintettek mondják el a véleményüket. Hát végül, végül is a város a ott élő embereknek az érdekében e, épül a problémák, az ott emberek problémái. E, tehát elsősorban azt számít, hogy ők mit akarnak elérni. Természetesen. E, itt két fontos dolgot kell mindig szem előtt tartani. Az egyik az, hogy ezek az elérendő célok reálisak, tehát mindenféle szempontból, főképpen a neki szempontból tényleg megvalósítató célok legyenek. A másik pedig az, hogy az embereknek az aktivitását fel kell kelteni. Tehát az emberek többsége valószínűleg nem fog mondani semmit, mert nem igazán érzékeli azt, hogy neki bármiféle befolyása lenne a lógra. Úgy aránylag mindent összevéve az emberek többsége elégedett szokott lenni, de pusztán csak azért, mert nincsen tisztában lehetőségeivel. Állítom, hogy ha hajléklonokat kérdezek meg a, a Aztóri aluljáróban, nagy részt azok is elégedettek lesznek majd, mert, mert ők csak arra gondolnak ennél rosszabb különbönyek között is lehetnének kint a hóba, hogy arra elégedett vagyok, hogy van egy zugom itt az aluljáróban. Mm -hmm. Most csak az a lényeg, hogy, hogy persze, hogy elégedett, mert nincsen tisztában az a, hogy milyen valóságos lehetőség. Andiket, hát, hogy sajnos valószínűleg nincsenek is valóságos lehetőségi. Mm -hmm. Tehát ezt a fajta embere edégedettséget mi nem fogadhatjuk el kiindulásnak, hanem valóságos, realitás, reális ö, ö, ö, célokat kell, hogy megismerenek az emberek és kell, hogy kitűzenek. Tehát magyarul a, nekem, mint tervezőnek a dolgom az, hogy animáljam, hogy lelkesítsem a, a terváltan érintett emberek. Most hát a célokban... Ezt a két dolgot fílembe vettük, vettük, hát kialakul valamiféle megegyezés, megalapodás. Most már lehet tudni, hogy mi a, mire menjünk, mert ki a tervezés, és most következik a, a harmadik fontos lépcsőfok, a megoldási alternatívák. Ez nagyon komoly, felelős tervezői munka. Azt jelenti, hogy nem eleve egy adott beruházásban, adott megoldásban gondolkodunk, hanem megnézzük azt, hogy ezt a föltárt problémát és ezt az elérendő célt milyen eszközökkel lehet elérni. Most a Fölvázoljuk a lehetséges alternatívákat, de a szakértők, akik ebből dolgoznak, ezek bizonyára sokféle lehetőséget tudnak a probléma megoldására. De, de minden esetre ilyen ötlet vagy ilyen lehetőség jött lakossági csoportok, külső szakértői és sok minden egyébtől is. A dolog lényege az, hogy ezek az alternatívákat egymással össze kell hasonlítani. Tulajdonképpen háromféle fő szempont az összehasonlításra. Az egyik, hogy mi a hatása ennek az alternatívának független attól, tehát azon kívül, hogy a bizonyos célt elérünk vele, azon kívül, hogy milyen egyéb melékes hatásai vannak, vagy lehetnek. A másik nagyon lényeg, hogy mennyibe kerül, a harmadik pedig, hogy, hogy hogyan tetszik az embereknek. Tehát melyik az, ami az emberek tetszését jobban szolgálja? Ugye például, amikor Ausztriában egy 80-as atomerőművet építettek, akkor végül kiderült az, hogy az embereknek az ormen atomenergia nem tetszik, és a népszavazás elsőből nem lehetett üzenbe helyezni. Bölcsesség. És kihagyták az első lépést. Szóval az első. Kettőt, első bizony, bizony uh -huh. kihagyták a kihagyták az hát mit tudom én. Amikor nem kellett volna nem, megépíteni az egész. Nem kellett volna megépíteni uh -huh. az egészet, hát azzal kellett volna kezdeni, hogy megkérdezzük a népet, hogy tetszik -e nekik az atomerőmű. Uh -huh. És hogyha nem tetszik, hát akkor... akkor de lehet, az a következő van, lehet, hogy a nép nem igazán tudja. Lehet, én nem, nem, nem akarok a szakmai hogy lehet, hogy az atomerőmű e, szakmailag jó megoldás. De egyet viszont mondhatok. Egy demokráciában, ha a népnek nem tetszik, akkor nem fogadható el. Még akkor sem, hogyha az tényleg valami optimális dolog és megoldás. Hát ilyen esetben a népet lehet győzködni, felvilágosítani, magyarázkodni, tehát de nem könnyű dolog. Tehát én nem akarom ráhozni a vizes az az erőműtervező kollégákra, de lehet, hogy szakmailag még igazuk is volt. De minden esetre. Semmivel venni a nép akaratát a demokráciában nem lehet, mert innentől fogva már nem demokrácia. Most ez a lényege, hogy így kell fölépíteni a tervezési rendszert, hogy ez így működjön, is, ennek a nagyon komoly jogszabályi hátterét is meg kell teremteni. Magyarország jelenleg nincsen semmiféle jogszabályi hátter, sajnos mm. ezt le kell fölgezni. Bizonyos fizikai, uh, hogy mondjam, tehát. Uh, körülményeket is szükségesét tesz. Tehát gondolok arra, hogy például a tervezőintézetnek vagy a önkormányzatnak kell legyen egy olyan vitaterme vagy fogadó hogy Valami tud rendezni, vagy a tervező csoportnak legyen egy olyan tárgyaló betud be, be tud hívni, 30 vagy 50 ember be akar jönni, és hát, akar vitatkozni, hogy hát akar mondani. Igaza nagyon súlyos feltételek kellene hozzá, és nem is elsősorban tárgyalóterem kérdéshez, ez, azt még lehet uh -huh. találni, hanem elsősorban idő és munka. Uh -huh. Ez a tervezés, amiről beszélek, ez úgy néz ki, hogy több évig tart. A sok pénzbe kerül éppen ezért, mert nagyon-nagyon sok De Ez mondjuk ést. egy családi háznál, amit a másiknak a háza elét építenek, ott is meg, mert az sokkal kisebb léptékű dolog, de a végül csak hosszabb távon nagy károkat okozhat. Hát a családi háznál ez úgy működik, Elépítik hogy... a panorámának, a, a családi háznál hát úgy kört. működik pillanatnyilag, hogy... A szomszédok, tehát a, a, a közvetett érintettek kapnak egy értesítést az önkormányzattól, hogy ilyen és ilyen e, terv alapján ilyen és ilyen házat fognak oda építeni. Tegyék meg a észrevételeiket, lehetőleg ma évfélig, mert másképpen lejár a a határideje. És e, akkor ezek után valami vagy történik, vagy nem történik. E, a építési hatóság, hogyha erős tiltakozást érzékelés és, és jogszabás is azon kívül, akkor esetleg megsemmisíti a, a építési engedélyt. A, szerint a tervezőnek be kéne kopogatnia, azt mondja hogy itt van egy vázlat, ezt szeretnénk ide tervezni, ezzel a célral. Itt hagyok egy másolatot róla, tessék... Még nézni, mondjanak róla a véleményt, valami ilyesmit kell. Hát valami valami, valami ilyesfélét kellene csinálni. Uh -huh. Hát persze ez a módszer, ez nem elsősorban egyedi házépítésekre, főleg nem családi az építésre vonatkozik, és azon kívánó nem is beszélve, hogy, hogy igazából véve az építési szabályoknak védeniük kellene. De ilyet, hogy elén építik és eldiszik a panorámat, ilyen szóba sem jöhetne akkor, hogyha komolyan vett építési szabályzat van, mert ebben a, a, a tervezetbe övezeti besolásban benne van az, hogy Szabad is nem szabad építeni. Én, amikor odaépítettem a családi házamat, akkor abban a hitben építettem, hogy kizárólag ilyen és ilyen maximum kétszintes családi házakat lehet építeni, ezért mentem erre a kellemes környékre, és valóban nem is lehet mást építeni, hogy ez komolyan veszik. A magyarországi problémák abból szoktak adódni, nem veszik ezt komolyan. De hát ö, ö, jön valami pénz egy befektető, akkor ha másképpen nem megy, egy pillanat alatt átirálják, a tervet, és akkor már is kiderül az, hogy erre a mellettem lévő telekre, ö, most különleges körülményekre volt tekintettel, lehet építeni egy nyolc egy emeletes irodaházat hmm. Nos, ö, ö, ehhez a bandi által elmondottakhoz örömmel hallottam, amikor mondta, hogy a tervező nem elég, hogyha a véleményét kéri a polgároknak, hanem animálnia is kedülket. Nem beszéltünk össze maximálisan, így gondolom, és ehhez szeretnénk csatlakozni. Tehát Valabban a helyzet annál is rosszabb, mint ahogy simán a demokrácia eszközeivel kezelni lehetne. Ugyanis, ahogy ez egyik mújsorban még pár hónap ezelőtt ezelőtt elmegettem Anderzen meséért a hókerálynőt, amikor a, egy olyan tükör szerepel benne, amelyik a szépen csufnak mutatja a jót gonosznak, és fordítva, tehát teljesen eltorzítja a szemületmódot a látást, most én is ebből indulok ki, hogy olyan időszakot élünk, jelzem, hogy már itt stílusra beszélni nem lehet, meghat a stílus, mások divatok vannak, építészeti divatok vannak, amelyek ugyanúgy vágnak ki a magazonokból, mint ahogy a, a ruhát, a szabás mintát, és ennek alapján vagy a szomszédos ö, ö, építkezésnek a mintájára építkezünk, és már elveszett az a fajta érzék, ami Európát évszázadokon keresztül jellemezte, hogy volt stílus, volt stílus érzék. Tehát itt van a szemünkben az üvegszidánk egész egyszerűen nem látunk már tisztán. Ö, Ugye az, ez a modernizmus olyan szempontból romboló erővel bírt, ugye erről is beszéltem már valamelyik ö, műsorban is, hogy Ö, elvesztettük a, a személetünket, a, a normális, ö, egészséges személetünket, és, és ö, még azt is elhittük, hogy nekünk -e szeretnünk kell, ezt a világot, ezt a klistályibilágot, ezt az élettelen világot, amit a most megidéz. És ö, ugye így és Gyula egy mondta Zsántos című versőt mindig ilyenkor az eszembe, hogy nekünk ezt szeretnünk kell, és többen ezt elhitték, hogy ezt, ezt így kell lennie, ez az egyedül üdvözítő, ez a jó, uh -huh. és mégis nagy pénzeket kiadunk azért, hogy elmenjünk, több száz, több ezer kilométerre, hogy olyan városokat lássunk, amik zegzúgósak, amelyek festőiek, amelyek hagyományosak, tradicionálisak, és így tovább. Mert nekünk ez tetszik, de nem ezt építjük, mert itt van a személyben az üvegszilánk. Tehát e, itt jön be az a dolog, hogy e, a társadalom szerves módon nem működik, akkor jönnek a szervezett. E, módok, amiket a Mékosi Bandi is most beszélt, tehát szervezett módon kell ezeket a dolgokat visszahozni szinte műhözben, műhöz, bárhogy saját halunknál fogva kiemelni magunkat ebből a helyzetből, és a tervezőnek annál is nagyobb a felelőssége, mint gondolnánk, tehát a tervező abszolút nem lehet szakbarbár, hogy most ő a maga szakmájához ért ö, valamit el, ö, előad, és akkor a többiek valamit mondanak rá, hideget, meleget, és akkor abból lesz valami. A tervező az olyan kell legyen, szinte mindegy egy tanító, a kultúra ápolója, közvetítője, hogy felhívva figyelmét a polgároknak, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel öntartossá téve ismét a polgárt, ami valamikor az volt egyébként, hogy azt mondja, hogy hogy képzeli ezt maga. Hogy most milyen konkrétumra gondol. Például itt van egy egész konkrét dolg. Cságúli Ferenc, aki szerettem volna erre az adásra meghívni, de sajnos elhárította, és jelzem, hogy a budapesti díjat megkapta a főváros vezetésétől, és nem vette át, mert azt mondta, hogy ilyen vezetéstől díjat nem vesz át, mert, mert olyan folyamatok vannak a városban, amivel ő azt szó, abszolút nem tud azonosulni, és nem vért át a Budapesti díjat. Ez egy picike cikk volt az újságban, mm -hmm. ezt nem vették tudják az emberek, van egy ilyen építész, aki ezt megtette, de ennél sokkal többet is tett, bő 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt a, a úgynevezett karaktertervet készítette a főváros számára, ami azt jelentette, hogy a város részek karaktereit ö, vizsgálta, ö, olyan értelemben nagyvárosias, kisvárosias, zátsorú beépítésű, lazazátsorú, akkor falusias, ö, és ez, ennek a különböző aspektusait, hogy melyiknek mi a szellemisége, szellemi tartalma egyébként, mert a városnak szellemi tartalma van egyébként. És... Ö, ez nagy sikert alatt ott, belőle. készült még egy második rész is a karaktertérkép, feldolgozták pont a Vizivárosnak egyébként a karaktereit, ami kiderült, hogy teljes összevisszaság, itt mindenki mindent és mindennek az ellenkezőjét felépített, egymástól túlomás nem véve, és egy, egy kakofóni alakul ki egyébként itt a Vizivárosba. És ebből kellett volna, hogy kialakuljon egy olyan fajta ö, dokumentum, amit a továbbiakban figyelem kellett volna, hogy vegyenek a város tervezésénél. Tehát idegen szóval a Christoph Alexander petten ajánlások, ö, tehát ez egy mintanyelv, lefordítva magyarul, hogy olyan mintanyelvet kialakítani, ez olyan legyen étlap. Hogy milyen lehetőségek vannak. Hogy lehet házat csinálni, lehet negatív sarkot csinálni, lehet e, a utcának a hogy arány, tér arányait meghatározni, lehet értéket teremteni, új értéket teremteni, nem csak a régi értékeket védeni, ami ugye mégiscsak akármennyire is fontos, de utóvéd hard. Egy új megalkotott tér, amit eddig nem létezett, és lehet szép, lehet vonzó eztünkben se jött egyébként, hogy, hogy város most is lehet építeni, nem csak összevisszaságból. A feladat az, hogy most pozitívat mondjak, hogy a polgárok figyelmét felhívni a kínálkozó, majd most is kínálkozó lehetőségekre, hogy lehújjon a szemükről a kimenjen a szemükből a tükörszilánk, és észrevegyék, hogy jé, hát ilyet is lehet Eszünkbe se jutott volna. Eddig csak a divatlapból vágtam ki a dolgokat, és észrembben se jutott, hogy ennél sokkal szebb dolgokat lehet csinálni. Amit láttam, mit tudom én, három évvel ezett Olaszországban is milyen szép volt, vagy teljesen minden melyik országban, vagy éppen Magyarországon, valamelyik kisvárosban, az konszerű módon a, leg, a technika legújabb imányaival ellátva, most is meg lehet csinálni. <köhö> Tehát értékeket lehet teremteni. Tehát magyarul ez a fajta figyelemfelhívás az, ami a civil társadalom erősítés irányában kell, hogy hasson. Ez a cságói féle tervezet, ez lényegét tekintve tulajdonképpen egy helyi építési szabályzatnak tekintett. Tehát a városnak karakterétől függően különböző részeiben így, úgy, és amúgy lehet építeni másképpen pedig nem lehet, Szóval egy ilyesféle helyépítési szabályzat lett volna. Tulajdonképpen hadüzenet annak az egyenépítészetnek, ami a 20. században elöntötte a, a világot. Most, ha ez a dolog bejött volna, akkor, Ez például lehetetlené tenni, mondjuk az, hogy Buda és mondjuk azokat a bádok például. A például van. Ha ez bejött volna, akkor azt kell mondjam, hogy ő ma egész Európa tordulna Budapestre, hogy csodáljon. 12 évvel ezelőtt készült körülbelül ez a tervezet, és most után Budapest lázasan keresi az arculatát, és nem talál sehol semmit, eltérően más városhoz, aki ezt kialakították. Hát azt kell mondjam, hogy a 12 évvel ezelőtt elhatározzák, hogy ezt bevezetik akkor óriási nemzetközi érdeklődést kísérne mindenféle szempontból Budapestet, és nagyon kellemes, barátságos idegenfognak frekventált, a, a, a egész Európában emlegetett példa lenne, ami Budapesten történik. És még valamit. Ha ez bejött volna, akkor egészen biztos, hogy a lakosság döntő többségének a helyeslésével találkozik. Tudnik a, a lakossági ö, ö, szemléletről és a, a lakossági ízlésről nagyjából lehet mondani azt, hogy konzervatív szokott lenni. Tehát az emberek általában szeretik valamiképpen a megszokott dolgokat, de még hogyha valamit javítanak, vagy fejlesztenek is rajta, akkor is úgy, hogy valamiképpen az eddig meglévőből annak a továbbjavításával, stb. ez valami alapvető emberi természeti dolog. Tehát alapjában véve, hogyha én egy olyan városrész rehabilitáció jövök elő, amelyik megőriz minden lehetséges dolgot, és azt szemlátomást még javítja is, akkor egész biztos, hogy az ilyen típusú tervezet, találkozni fog a lakosságnak helyeslésével. Sőt, még többet mondok, az ilyen tervezet alkalmas arra, hogy az embereknek a formáló tevékenységét is fel alkalmasan animálásra. Mert akkor elkezdek gondolkodni rajta, hogy hát ezt a, ezt a fásított utcát, ezt nem is erre kell egészen vezetni, hanem hogy egy kicsit jobbra építik, akkor pont rálátunk az ott épülő templomra, akkor az embereknek ilyesfő ötleteik támadnak, uh -huh. hogyha látnak egy olyan tervet, hogy megszólítja őket. Egy, egy egy, a térkő közepén épített engem nem, nem fog megszólítani, de hogyha e, látok e, egymásnak fordított két kis szeteziós házat, akkor mindenféle ötletei támadhatnak, és kiderülhet az, hogy ezt nem így, hanem úgy kell egymás felé fordítani. De én értem azt, hogy az embereket meg, hogy innentől fogva már ez a város nagyon úgy fejlődik, hogy az emberek a magukénak érzik és hozzáadják ötleteiket. Tehát e, e, mióta lejöttünk a fáról állítólag, azóta a világ azért fejlődött, mert az emberek összehatták az ötleteiket, uh -huh. és, és ilyen módon a kollektív bölcsesség tudott fejlődni a világ, és e, alapjában véve ez a tény az nem változott semmit az elmúlt évezetek alatt. Ez uh -huh. ma is így van, és így működik, és ezt nem vezé figyelembe, e, uh -huh. az mégis nagyon le fog maradni. És a mi műsorunk tankebben egy kísérlet arra, hogy a... a azt a szakmai tudást, ami nektek is megvan, és a speciális helyzeteteknél fogvati, hogy mondjam, a, a civil oldal felé orientálódtatok, tehát azon az oldalon álltok gyakorlatilag, szakemberekként is, de a műsorunk is azt célozza, amire én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség volna, hogy tudatosítani bizonyos elveket, amiket a civil ember elvárásként magában meg tudsz fogalmazni. Tehát nektek ugye van egy látásmódotok, ami mögött egy szakmai ismeret van, építészeti, urbanisztikai ismeret, ami ma már egy komoly és összetett tudomány. A laikus az legfőbb azt hogy mondani, hogy tetszik vagy nem tetszik, vagy szeretem, nem szeretem, de én úgy érzem, hogy ez egy olyan kérdés, egy picit tanítani kell az embereket, hogy egy bizonyos fajta, ö, mégis egy szakmai szemléletmóddal, ami nem hogy mondjam, versenyezteti őket, ugye részletkérdésekben, de szemléletében meg tudja ítélni azt, hogy, hogy az összefüggéseket láthassa, és ezért, ezért jobban tudja képviselni a saját érdekeit. És ebből következik számomra az is, hogy hogy, hát az nagyon sokszor ugye szokott lenni, hogy egy kis hát szellemi forradalmat ugye a laikus nem tud elindítani, mert nem érti, hogy miről van szó, csak azt látja, hogy valami nem stimmel, hogy az a fajta segítség, amit mi is adunk, és amit talán kéne szervezetten adni, nem tudom milyen formában oktatás, tanfolyamok, internet, honlap, lapokon keresztül, cikkek formájában, még ilyen műsorok formájában, hogy tudatosítsuk azt, hogy mit akarhatunk. Mert a pont ez a menü hiányzik, amiből ő, ő választanak úgy, a fejéből hiányzik, hogy hát én akarhatnám ezt, akarhatnám azt. És akkor már kellek egy szakember, aki, aki ki tudja ezt a részleteiben is dolgozni, hogy, hogy az milyen, ha az professzionális. Ez az ember erre nem képes. Hát ha valami, akkor ez az értelmiségnek a hivatása vagy szerepe hogy a kultúrák közvetítse, ápolja, átadja. És valóban felhívja a figyelmet olyan a lehetőségekre, ami magunktól más de nem jutna állszünk be, pontosan azért, mert a már Tehát az a értelmiségi, az az írás tudó, aki, aki a feladatát, a hivatását hajtja végre, az ezt végzi, az aki, aki nem áruló. Mert aki nem ezt csinálja, az viszont áruló, erre mondják, írás tudók árulása. Tehát azt tekinthető értelmiségnek egyáltalán, aki ezt a fajta személetmódot tartja magáénak, és próbálja átadni másoknak. Uh -huh. Hát ö, most arról beszéltünk mostanáig, hogy mi lenne, ha minden jó lenne, ö, és ö, szerintem vessünk egy pillantást arra, hogy tekintettel arra, ami van, ö, akkor itt most mit lehet csinálni. A, a, a civil részvétel a mai beszélgetésünknek a, a fő témája, és én azt hiszem, hogy... hogy itt ezen a helyzeten változást se egy erős akaratnyilvánító civil szférától várhatunk. Tehát minden, minden ö, ö, hallgatót, ö, mindenkit, aki valamit szeretne elérni, arra tudok csak buzdítani, hogy ne elégedjen meg azokkal a lehetőségekkel, amiket a, a, a Magyarországon kialakult politika nyújt, hanem, hanem törekedjen ö, akaratnyilvánításra. Ö, ö, vegye tudomásul, ezek a szabályok ö, legjobb esetben is elégtelene, nem jók, tehát még, a, még ha a, a jogszerűséget betartják, a dolog még akkor is nagyon problémáson nem is beszélve, hogy mennyiszen nem tartják még az írott jogot se. Tehát ebben az egészben ne bele, szerveződjünk, tiltakozzunk, készítsünk <hül> emlékiratokat, küldjünk beadványokat különféle hatalomra rendelkező szervezeteknek. Most Hát miután, miután a hatalmat pártó gyakorolják Magyarországon, ezt másképpen nem is igen lehet elképzelni is hát a, a modern hatalomgyakorlás demokráciának ez a ö, lényege. Tehát, tehát végül, is, végül is természetesen az egésznek a végső megszólított, hogy az akaratnyilvánító pártok lesznek, de ezeknek tudniuk kell azt, hogy mit akar a lakosság. Tudniuk, el, ha máshely nem, akkor legalább azért, mert négy imó választások lesznek, és akkor, hogyha kisebörtünk minden véleményt, akkor esetleg megnézhetjük magunkat. Hát legalább ennyi dolgot kicsikű figyelme vesznek a politikai párok hogy csöpjózanság van Léteznek-e olyan fórumok, én úgy érzem, hogy talán igen, valamennyire, ha nem is fejlettek, akik tudjon úgy fölé lehet hívni, mint hogy minket mondjuk fel lehet hívni a beszélgetésünk során. Csak egy gond van, ha minket felhív valaki, akkor jó, megkapja a lehetőséget, hogy a, a gondolatát meg tudja osztani másokkal, ami szerintem nagyon fontos. De... Nem tudjuk megadni azt a lehetőséget, hogy mondjuk az önkormányzaton, ahol bizonyos döntések megszületnek, vagy vég hajtódnak, ott a szavát hallassa. Tehát hogy lehet elképzelni azt, hogy a, a, ez a, a polgár, a civil polgár ez valami fajta pont van mégis a rendszerben, ahova oda mehetünk, tehát nem tehát ö, oda lehet menni, és azt mondja, hogy akkor én élek azzal a jogommal, hogy, és összeszervezek 15 másik embert, megbeszélünk, oda megyek, és ezen a, nem tudom én, tervbizottság, nem tudom én, milyen fórumokon én elmondjuk a véleményünket. Kaphat-e egy, valaki ettől erre segítséget, akár egy építésztől, urbanistától, stb. kettő, meg tudjuk-e mondani, hogy néhány ponton legalábbis, hogy hova mehet, oda, hogy hova oda mehet. Hisz azt, hogyha az újságban közlik a, a, a, a, az, hogy idehez és ezt tervezük építeni, akkor valami, hogy mondjam, elvi lehetőség csak van a beleszólásra. Csak nekem csak nincs igazi kialakult formája. Tehát az a véleményem, hogy amikor egy konkrét ügy ö, már fölmerül, akkor már általában késő szokott lenni, vagy mint tudjuk, nálunk vannak alternatívák, de időben mindig egy alternatíva van, csak időben eltolva vannak, ezek nem elmes mellett. Uh -huh. Tehát akkor, mikor felmerül valami, akkor közlek velünk, hogy az egyetlen lehetőség, aztán öt év múlva, vagy akár De már két nem, év múlva, egy másik egyetlen lehetőség lesz. Mint most a dísztér itt mm -hmm. például egyébként, amire felhívom a tisztát hallgató figyelmét, hogy éppen valami készülőben van. És uh, akkor már általában késő szokott lenni, mert akkor azzal az egyaltánatélvára szoktunk hitatkozgatni, kicsit akkor így, kicsit akkor úgy, stb. Tehát itt uh, az első lépés az, hogy tényleg a formálás. Tehát általánosságban az embereknek a figyelmét fölhívni a, a lehetőségre és a veszélyekre is, nem konkrét ö, ügyek ö, kapcsán. Ennek ö, ugye módjai lehetnek most mangyi fel technika, majd ma például az internet. Hogyha ö, van egy olyan honlap, ami elérhető, és amin ezek a bizonyos ö, ö, étlapok, amik, amik felhívják az emberek figyelmét a kínálkozó lehetőségek, a, a ma is kínálkozó étérteremtésre, elérhetők. Most már olyan technikák vannak, hogy, hogy meg lehet jeleníteni szinte fénykép pontosággal, még nem létező dolgokat. Sőt, hát még mozgófilmet is csináltak például, vagy egy, egy példát mondjak a Hídembe című filmben van egy a, a jelenet, a lánchidi jelenet, ami hát én régi uh, récskalfocokat, rejel sokat nézegettem, tényleg úgy nézett ki a reformkori Pest és Buda, ahogy azon a mozgó képen, lá, most látszott. Persze jó sok pénzbe kerülhetett, de meg, ezt is meg lehet csinálni. Tehát az embereknek be lehet <hör> mutatni pontosan azt, hogy hogy miképpen fog a valóságban megnyilvánulni egy bizonyos elképzelés. Nem csak ilyen hatbés szerozarajzokkal, mint ahogy eddig ez divat volt, uh -huh. és csak azt, hogy a szakemberek értettek abból valamit is, mert már a, a alaprajz volt, meg esetleg valamilyen tömegvázat azt elma intézve. Uh -huh. Tehát ezeket a technikákat felhasználva az internetre, föltéve, elérhetővé téve, kéne szembeletet formálni, kéne műhelyt csinálni, érdeklődők és fiatalok számára, ilyen pettenek készítésére, és így lépésről lépésre a szemleletet formálva elébe menni a problémáknak, hogy amikor azok már fölmerülnek, akkor felvértezetten tudjunk elébe állni annak, és azt mondani, hogy uram, magam, minket be akar vinni az erdőben, mi tudjuk, hogy magamig bemesterkedik, ebben és ebben. Tehát nem mosítunk a uh -huh. 620-assal, és, és nekünk a szakma rizsája nem kell. mi de pontosan a tudjuk, is jobban érezné magát, hogyha harmóniában lenni, mert neki nem érdekel az, hogy állandóan szidják, vagy konfliktusba kerüljön. Tehát, hogy azt mondjuk, kimondhassuk azt, hogy uram, maga ez hogy képzelte. Uh -huh. De ehhez fel te véteződni, uh -huh. hogy, hogy tudjuk azt, hogy egyébként milyen lehetőségek vannak, és akkor elővenni erre el hogy parancsoljon. Így is lehet, meg úgy is lehet, meg amúgy is lehet, de magának az mi nem jutott eszébe? Hát magának telefonhelyezébe össön. Uh -huh. Ugye, és akkor ő lesz az a tirodi ember, aki azt mondja, hogy ja, hát esetben, ha valóban van egy tisztessége és igazi értelmiségi, akkor elgondolkozik, hogy talán mégse ezt kell volna csinálnia. Legyen ez a pont most? Legyen ez a pont, amikor abba adjuk, mert tenni is kell valamit, ugye? Mi most beszélni tudtunk, ez, amit mi meg tudunk tenni, és ezt folytatni is fogjuk, mert azért a tudattágítás a gondolatok ébresztése az egyik legfontosabb, hisz először van a gondolat, és utána cselekszünk, reméljük, és nem fordítva, hogy ez nagyon sokszor történik, hogy utána kitaláljuk az ideológiát hozzá, hogy miért volt jó vagy rossz, amit csináltunk. Mi szeretnénk gondolkodni és gondolkodtatni, hogy jó legyen, amit fogunk csinálni. Köszönjük szépen! Miklós Sendrét és Kolondzsia Gábort hallották a nagyvárosi dilemmákban búcsúzunk két hét múlva találkozunk újra. Bányi Géza vezette beszélgetést.